Розповів, як один старий лікар виліковує безнадійно хворих на рак. І чим? Осіннім потаємним грибом. Витикається він із землі лише на один день, а людині повертає руки. Зізі знову звався перевізник. Що ти перевозиш з берега на берег? І чи хоч трохи розумієш теперішню сутінь? Холовнувся торк-торк поплавок, і нагло обриваючи щось біля серця, зник у вишневій воді. З несподіванки магазиник забувся підсікти, просто шарпнув вудлище і відразу почув вагу рибини, яка рвонулась до очеретів. «Пожди, пожди!» «Там тепер веш власінь!» Староста обережно виводить рибину на чистовід, утомлює її і перегодом підводить до човника». Шкода, що не захопив під саки. Коли в знаття, що й у такому ставочку Несамовитий Бондаренко розведе он яких коропів. Де він тепер воює, чи, може, відвоювався? Ще порух руки. Із води виважується трепетний золотий злиток рибини. Їй бо пару кілограмів буде. Зірветься чи не зірветься? Пружинить. У дугу згинається гнучка ліщина і опускає рибу в човник. Неначе на скарб накидається на неї магазаник, відчуваючи хижість у всьому тілі. Темним, сприхованим сонцем докором дивиться на нього рибина і задихається в його руках. Біля очеретів стрипинулася, злетіла в небо качечка. За очеретами забулькав задоволений смішок. «Пофортунило, пане старосто!» Таки пофортуливо розгинається Магазаник, спочатку ловить сірі пташині крила, надалі бруквоподібну голову махлюватого поліцая Терешка, який стоїть на щирвоточеній складці і переганяє від ікол до вилиць сміх і насмішку. Губи в нього то товсті і завжди смердять самогоном, бо при новій владі не вихмиляється Терешко. А тут, пане старосто, ще й більше є коропи. Аж десяти фунтовики. Ліниво посміхається і ліниво вигойдується на кладці запаяка. Десяти фунтовики? Відчеплює магазини коропа, той намарно тріпоче всім золотом луски і лунко б'є хвостом по вогкому днищу човна. Ти ж звідки знаєш? Ловив тих цем у мирний час? Спіймаєш осмерком такого крахівка І мандруєш на підночівлі до своєї мандрюхи А та вже знає діло гігоче Терешко Вигойдуючи кладку і живіт Коли напас такого Тепер не ловиш? Зараз немає інтересу чекати її на гачок Бо можна й толунце, гранати, глушунути Уставиш запал і рви Примела діло Вибиває усе до машини. Як ви на це є? Магазаник обізлився. Я тобі не отесу як глушону по огуску, то само глухнеш. Гляди мені. Але Терешко не дуже лякається погрози, а знову ж таки гигикає. Дурний й посміху впізнаєш. Чи не думаєте, пане старосто, цей ставочок до своїх рук прибрати? Так і думаю. Тоді треба партизанську голову шукати. Тепер вони саме в ціні продає щерблені зуби та решко. А ти ж звідки такий веселий притетюрився? Знову маєш зальвати до якоїсь кивухи. Та ні, скрайсу пришвендів. Дрипав двадцять верст пішки за шматок кишки. Щось є нового у крайсі, чи хлопче. Нарочито втулює оте слівце, що вчепилось до магазанникового степочки. І вовчає, і вкрайці. Терешко П'ятернею стирає обличчя веселість від стовбуршої варги. Біля дівочого броду Лаврін Гривич уже який день розкопує Старосвітську могилу. І що ви думаєте? Знайшов таки у ній не тільки череп'я, а й золото, і навіть личмани, Справді, Торопій і